Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha waquloo qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayawfir lakum dhunubakum wa wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang Berbahagia ini Alhamdulillah Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Untuk bermajlis Di tempat ini Semata-mata Semua ini adalah Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiq Darinya Salawat dan salam Semoga senantiasa Terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau Para sahabat, Dan Orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan Ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah Adalah kewajiban bagi Kita semuanya Terkhusus Tolabatul ilmi Para penuntut ilmu Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat Dimudahkannya kita Untuk menuntut ilmu Alkitab wa sunnah Dan insyaallah bukan sesuatu Yang asing bagi Antum semuanya Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu Keutamaan Ahlul Ilm Dan keutamaan Talabul Ilm Dan ini sangat banyak Di antara Yang menunjukkan keutamaan ilmu Adalah doa yang senantiasa Dipanzatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafiga, warizkan tayiba, wa amalan mutakabbala. Demikian Rasul saw berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafiga. Ya Allah, aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, Ya'ni ilmu syariah alkitab al sunnah Seperti Allah perintahkan kepada beliau, wahyu Robbi zidni. Ilmu. Wahai Nabi, merdua Mohonlah kepada Allah, Rabbi, zidni ilma Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan yang lain. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau minta tambahan dari Allah adalah apa? Tambahan ilmu. Tentu yang seperti ini menunjukkan keutamaan ilmu Dan kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW Orang yang telah mencapai kesempurnaan Telah diberi oleh Allah jaminan Bersamaan dengan itu Beliau terus memohon kepada Allah ilmu Yaumian setiap hari Padahal beliau telah Mencapai puncak-puncak ilmu, kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala terus memerintahkan dia untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Ini dalil bahwasanya apa yang sedang kita lakukan bersama adalah amalan yang besar. Amalan yang mulia. Dan ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Maka kewajiban kita semuanya ayuh al ikhwah adalah asyukru lillahi azza wajalla bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatin Terlebih masa al muslimin ikhwati rahimani rahimakumullah ya. menuntut ilmu wa nashr ilmi adalah termasuk hak rasul sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Memiliki hukuk Hak-hak yang harus kita penuhi Di antaranya adalah wajibnya kita Beriman kepada beliau Wajibnya kita mencintai beliau Lebih daripada kecintaan kita kepada seluruh manusia Sebagaimana disebutkan dalam hadis, La yu'min ahadukum hatta Aku na'ahabba ilaih Min walidihi wa waladihi Nasi Kalian tidak beriman. Sampai aku lebih dicintai. Daripada kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian. Kepada anak-anak kalian dan kepada seluruh manusia. Ini hak beliau. Wajib bagi kita mencintai beliau. Wajib bagi kita beriman kepada beliau. Wajib bagi kita untuk mencintai. Alibaitihi keluarga beliau. Ini juga hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Wajib bagi kita untuk mencintai Ashabu sahabat-sahabat beliau ya. Abu Bakar Wa Umar, Wa Uthman Wa jami' ashabih Dan semua sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak boleh bagi kita untuk mencela mereka Seperti dalam sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam La tasubbu ashabi Wa fi ba'dir riwayat La tasubbu ahadam min ashabi Tegas di sini seru mengatakan la ahadan min ashhabi janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku yakni siapapun dia ketika dia adalah sahabat Rasul haram bagi kita untuk membencinya menc haram bagi kita untuk mencelanya yakni wajib bagi kita untuk apa? Menc mencintai mereka baik ini had beliau sallallahu alaihi wasallam dan termasuk hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Mahabbatu sunnatihi Mencintai apa? Sunnah beliau Hadis yang masyhur yang sering kita baca ya, Dalam kitabul buyur ya. Walaupun sebabnya khusus Tetapi al-ibrah Bi-umumi mada Bi-umumi lafzula bi khusus. Sadat. Rasulullah SAW masuk ke dalam pasar Masuk ke dalam pasar Nah, Kemudian beliau Tiba-tiba menuju kepada eh, Salah satu pedagang Yang sedang menjual korma Baik, tampak kormanya bagus-bagus Kering, ya, demikian ya Baik, lanjutannya bagaimana mas? Eh, kok senyum-senyum mas? Nah, masih tahu kan teman apa setelah itu ya. Ya, Baik Masih tanya ya. Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam Begitu ya, ya Ternyata di dalamnya Wajabah balalan Beliau mendapatkan basah Korma di dalam Ya ini jelek yang di dalam ya. Yang di dalam jelek Yang di luar apa? Bagus Nah Di sini Rasul mengingatkan kepada para sahabat Diingatkan beliau E, yani kepada pedagang ini Dia ingatkan kepada pedagang ini Kau, Kenapa engkau Tidak tampakkan yang jelek-jelek ini Kemudian dia mengatakan Man Ghoshana uh, falaysa minna Man ghoshana falaysa minna Barang siapa yang menipu kami ya, Bukanlah dari kami Baik e, Bukan maksud itu hadis saya nama. Atau hadis yang saya maksudkan Bukan itu namun Tiga orang sahabat yang datang kepada beliau, sawalallah salam, menanyakan tentang ibadah beliau, kemudian beliau mengatakan apa? Ya, man rohibaan sunnati falaysa minni. Tapi, apa maksud saya adalah hadis ini. Tapi man rohibaan sunnati falaysa minni. Ya. Ketika beberapa orang sahabat ya, berniat untuk tidak menikah, baik, beberapa orang yang hadir di situ mengatakan saya tidak akan makan selama lama, yakni akan berpuasa seumur hidup sebagian yang lain mengatakan, saya akan sholat, semalam suntuk dan tidak akan apa ya? tidur, kemudian Rasul mengatakan man rohiba'an sunnati falaysa minni, walaupun kisah ini terkait dengan beberapa sunnah tetapi al-ibrah biumumi madha lafzila bi khusus asbab. jadi semua ajaran Rasul sahirihi wa kabirih, yang besar atau yang kecil wajib untuk dia apa Dicintai dan tidak boleh dia Dibunci yeah. Baik Ini beberapa hak-hak Rasul Dan yang menjadi maksud pembahasan kita Pada kesempatan sore hari ini Di antara hak Rasul Sallallahu alaihi wasallam selain mencintai Sunnah Rasul adalah Mempelajari sunnah Rasul Wa nasru sunnatihi Ini dua Apa namanya eh, Hak Rasul SAW, Yang sedang antum embang sedang kita lakukan bersama Yang pertama yaitu apa? Mempelajari sunnah beliau Kemudian setelah itu Dan bersamaan dengan itu Nasru sunnatihi ya. Menyebarkan sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam Baik Ma'asru ikhwa rahimah Bismillahirrahmanirrahim Mempelajari Sunnah Rasul Al-Kitab dan Sunnah, Al-Kitab dan Hadis adalah hak penuh. Termasuk hak beliau yakni termasuk kewajiban kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fariydhatun 'ala kulli muslim. Ya. Yeah. Rasul mengatakan talabul ilmi menuntut ilmu mencari ilmu Al-Kitab dan Sunnah. Ya. Yeah. apa hukumnya? Fariydah wajib pada kumli muslim atas setiap muslim maka ini dalil bahawa saya termasuk dari kewajiban kita dan ini adalah haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kita kita mempelajari apa? ilmu yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-anbiya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan apa? dirham Innamal wa ar yang mereka wariskan adalah apa? ilmu. Para siapa yang mengambil ilmu itu faqad akhadha bi wa firin. Dia telah mengambil sesuatu yang banyak. keberuntungan yang besar. Wallahi taufiq. ini juga menunjukkan bahawa termasuk dari hak Rasulullah SAW adalah kita mempelajari sunnah beliau SAW ilmu yang beliau tinggalkan dan kita dapatkan ma'asul muslimin ikhwati rahimanu rahimakumullah para sahabat nabi bersemangat dalam hal ini untuk menulaikan hak Rasul ini, mereka mengertinya adalah haknya Rasul mereka mengerti adalah kewajiban mereka Sehingga kita dapatkan Sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat Ya Untuk menunjukkan had ini Paling bersemangat Ya Betapa seringnya mereka Duduk bersama dengan Rasul Betapa seringnya mereka Bertanya kepada Rasul Betapa seringnya yang mereka memperhatikan semua gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu ya ikhwan? Bertanya kepada Rasul, bermajelis dengan Rasul. Hadis Jibril alaihi salatu hadis Jibril alaihi salatu ini dalil mereka berduduk duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik nama-nama induk Rasulullah SAW. Baik kita sering menghafalkan baik nama julusun induk Rasulullah SAW. Kalimat julusun tidak ada dalam riwayat Muslim. Baik, baik. Baik nama-nama induk Rasulullah SAW. Ketika kita sedang bersama dengan Rasul, yakni duduk julus bersama dengan Rasul, yang sepertinya tidak sekali dua kali. Selalu mereka duduk bersama dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka memertinya adalah haknya Rasul. Haknya Rasul mereka duduk bersama dengan Rasul untuk mengambil ilmu. Kalau belum sehingga mereka pun berpikir ketika mereka tidak bisa setiap hari duduk bersama dengan Rasul ya, paling tidak ada upaya untuk memperbanyak duduk bersama dengan Rasul. Ya sebagian mereka dan banyak di antara para sahabat adalah fuqara Kebanyakan para sahabat adalah fukorok Sehingga mereka harus bekerja Harus mengembalakan kambing Mengembalakan ontak Harus merusi kebun Untuk kehidupan mereka Fukorok kebanyakan mereka Yang seperti ini Untuk orang saat ini, zaman ini Biasanya menjadikan penghalang mereka Untuk menentu pada ilmu Tetapi bagi para sohabat tidak ya. Kesibukan mereka untuk tetap Harus bekerja Kesibukan mereka untuk tetap harus mencari nafkah, tidak menghalangi mereka untuk menunaikan hak Rasul yang sangat besar ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, ya. mengumpulkan kambing-kambing mereka, beberapa orang, dua orang, tiga orang, kambing digabungkan jadi satu, unta ya. digabungkan jadi satu, kemudian bergantian mengembalakan apa? Unta. Ya atau kambing ya, karena sama saja mengembalakan sedikit atau banyak sama saja nah, mengambil waktu yang sama maka hari ini bulan mengembalakan kambing dia dan sahabatnya nah sahabat yang lain duduk bermajlis dengan rasul mengambil ilmu mendengarkan ilmu ya. menghafalkan ayat yang turun kepada beliau menghafalkan hadis yang mereka dengar untuk kemudian disampaikan kepada sahabat yang mengembalakan kambing Besoknya bergantian. Ia, ya. itu juga dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, radhiyallahu taala. Anhu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau bekerjasama dengan tetangga beliau untuk mengurusi kebun. Sama seperti, ini sehari Umar bin Khattab duduk di majlis Rasul, sehari beliau apa namanya, mengurusi kebun. Tetangga beliau. Dari kalangan ansor, ya. duduk, bermajlis, bertanya kepada rasul banyak bertanya pertanyaan para sahabat, ya. bahkan tidak hanya kaum laki-laki saja, sahabiyat bertanya kepada rasul, ya. bertanya tentang haid, ya. bertanya tentang mimpi, ya. apakah wanita apa namanya ikhtiarat ya, ibadah, ijarat, jika dia bermimpi, nampaknya. Ditanyakan yang seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Syawahidnya banyak Mereka bertanya Mereka memperhatikan Setiap gerakan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam ya. Sehingga kita bisa melihat Banyak hadis yang berisi Sahabat menceritakan bagaimana Rasul berjalan Bagaimana Rasul duduk, bagaimana Rasul Menggerakkan jari beliau ketika Apa yang dilakukan oleh beliau ketika Takbiratul ya. Ihram. Di mana diletakkan tangan beliau Dan seterusnya Wabila itu Oleh karena itu ma'asyur al-ikhwa Rahiman Ketika antum dan kita ini Mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk Melakukan salah satu hak rasul ini Menuntut ilmu Al-kitab dan sunnah Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kemudian di antara hak yang lain ya. di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah nasru sunnati menyebarkan sunnah rasul ya shalawatullah wasallamuhu alaihi bismillah di samping mengamalkan tentunya adalah nasru sunnah menyebarkan apa sunnah Menyebarkan Sunnah, yakni mendakwakannya. Ya, dakwah ini Allah, yeah. mendakwakan Sunnah Rasul saw adalah kewajiban. Yeah. Dan ini teriak di telinga para Sahabat Nabi, yeah. Rasulullah saw, ketika mereka mendengar sabda Rasul saw, beliqa anni walau ayat. Dan ilmu ani walau ayat sampaikanlah dariku yang tidak wahkanlah dariku walaupun satu Ayah walaupun satu sunnah rasul saw. Iaitu yani ilmu yang didapatkan oleh kalian dariku dan ilmu sampaikan dariku kepada manusia. Ya. Wahidin tauhid. Sehingga ketika Para Sahabat mendengar hadis ini, mereka faham ini adalah haknya Rasul. Ini adalah kewajiban mereka. Oleh karena itu ketika Rasul wafat, apakah kita melihat para Sahabat bersantai-santai? Tidak. Menyebar mereka. Tidak tinggal di kota Madinah semuanya. Ada yang di Mesir, ada yang di Irok, ya. ada yang di Syam, Palestine, dan... Ya. Ada yang di Taif Ada yang di negeri-negeri Hijaz yang lain Makkah Bahkan ada yang sampai ke Azerbaijan Baik Kenapa mereka berpencara seperti ini ya. Baik Untuk menyebarkan apa Sunnah Untuk menyebarkan apa Sunnah Begitulah ya. Untuk menyebarkan apa Sunnah Wabillahi taufik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengcontohkan amaliyah buriol mengutus sahabat keluar dari kota Madinah. Ya. Baik. Kalau para sahabat faham, rasul mereka harus menyebarkan sunnah menjelang wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu menjelang wafatnya Rasul, Rasul mengutus muad bin Jabal ilal Yaman ke Yaman. Bahkan diantarkan oleh Rasul saw. Diantarkan oleh Beliau. Ya. Diantarkan oleh Beliau, Subhanallah. Bukan hanya sekedar memerintahkan saja. Diarahkan, dibimbing, diantarkan oleh Beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantarkan oleh Rasul saw. Yani maksudnya diantarkan sampai ya, sambil berjalan, melepas kepergian Muad menjabat. Rasul mengatakan kepada Muad, Ya Muad, Inna kata tiqawunah ahl al kitab. فوج الاول ما تدعو اليه شهاده الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله الحديث وهيه مؤاذ انك تاتي قوما disusunnya engkau akan mendatangi suatu kaum bukan sembarang kaum mereka ahlul kitab ahlul kitab indahum syai' min alilm indahum syai' min alkitab yaqrauna al-injil wa at mereka baca injil dan taurat yang ingin kau siapkan hujah untuk menghadapi mereka ya, Mereka bukan orang biasa Dan Rasul juga tidak mengutus orang yang biasa Kemudian Rasul membimbing apa yang seharusnya didakwahkan pertama kali ya. Maka enggaknya kau mengajarkan yang pertama kali kepada mereka ya, Syahabat an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Iya Mu'ad mengerti Mu'ad bin Jabal mengerti Madinah adalah negeri yang mulia Di situ ada Masjid Nabawi Yang salat di situ seribu kali lipat Dan Mu'ad mengerti Di situ ada kekasih Allah Yang di siapa? Rasulullah SAW Tetapi Mu'ad juga mengerti Bahawa Rasulullah SAW Tidaklah menugaskan beliau Kecuali sesuatu yang lebih afdol Ya, sesuatu yang lebih afdal. Ya. Rasulullah sallallahu tidak mungkin ya mengarahkan membimbing umatnya itu sesuatu yang tidak tidak afdal, tidak. Musti akan sesuatu yang lebih afdal, beliau akan tunjukkan. Diutus Bu Abi Jabal, ya setelah beliau memiliki ilmu, setelah beliau memiliki ya setelah belajar termasuk fuqaha us-sahabah, mewasalkan kewajiban berikutnya, yaitu apa? Menyuruh sunnah. Menyebarkan sunnah. Ya. Berangkatlahmu Abu Jabal ke Yaman, dan ternyata itu adalah pertemuan yang terakhir dengan Rasulullah SAW. Ya, di dunia. Dan insya Allah kita akan berjuma kembali di mana? Di Jannah. Rasul, ashabu, dan sahabat-sahabat beliau, dan semua orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ikhlas. Pergilahmu Abu Jabal ke Yaman, dakwahil Allah. Ya, mengajarkan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salah satu hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini dilakukan oleh para Sahabat yang lain. Ada Sahabat-Sahabat yang tetap di Madinah, Yang menyebarkan ilmu seperti Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu juga termasuk di antara Sahabat yang dulu di Madinah. Nah. Tapi ada Sahabat yang apa namanya, uh, tinggal di Mesir, ada Sahabat lain seterusnya ini semuanya untuk melaksanakan tugas Rasul SAW dalam banyak kesempatan beliau mengingatkan di antaranya adalah sabda beliau balliwani walau ayah sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat nah wallahi taufik bismillah yakni kita lihat para sahabat mereka tidak berpancut tangan setelah wafatnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Terlebih Mereka mendengar sabda-sabda yang lain yakni sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang memberikan kabar gembira Bahawa saya agama Islam ini akan sampai ke timur dan ke darat ya. Rasul mengatakan Dalam hadis yang sahih Inna allaha Zawali al-arab Faru'aytu masyariqaha wa magharibaha Wa inna ummati sayabnihu mulkuha Ila mazuya minha Wa inni uutitu Al-kanzain Al-ahmar wal-abiyak Aukama kala Rasul Sallallahu alayhi wasallam Taib Wautitu kal-alkanzain Al-ahmar wal-abiyak Aukama kala Rasul Sallallahu alayhi wasallam Kata Rasul Sallallahu alayhi wasallam Taib Inna Lillaha Wajal Arof. Sesungguhnya Allah Sulehana Huwataala menggulungkan bumi di hadapanku, yang menampakkan bumi di hadapanku. Faroay itu Mashariqoh wa magharibaha. Saya pun bisa melihat timurnya bumi dan baratnya bumi. Dan ini termasuk mujizat. Bumi yang demikian luas digulung, ditampakkan di hadapan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang mudah bagi Allah. Sesuatu yang mudah bagi allah. Ya. Sekarang buatan manusia saja, ya dengan satelit, seorang duduk, ya di indonesia ini dengan bantuan satelit inilah ya zewajal, ya bisa melihat semua kejadian langsung saat ini, ya, di timur, negeri di barat negeri di pelosok pelosok. Ya. Ini buatan siapa? Manusia. Tentunya. Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in Di hadapan Rasul ya timur dan barat. Dan Rasul memberikan kabar gembira, umatku ini ya, agama Islam ini akan sampai ke timur dan barat sesuai dengan apa yang Allah tampakkan di hadapanku. Dan aku diberi oleh Allah kan zain al-ahmar wal abyad, yani ya Allah akan tumbangkan, kalahkan Persia dan Romawi. Kemudian akan jadi negeri apa? Ya, Islam. Apa yang difahami oleh para sahabat dengan hadis ini? yang mereka pahami adalah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka punya tugas, punya tanggung jawab. Mewasalkan hak Rasul ini untuk mewujudkan janji Allah ini. Ad-da'wah Allah. Menyebarkan Islam ke timur dan ke barat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum sampai ke timur dan ke barat. Nah, ya. Romawi, Persia, nah, ya. masih seperti sediakala, namun mesti akan dikalahkan dan akan menjadi negara apa? Islam. Maka para sahabat pun yang berdakwah melaksanakan apa eh, hak Rasulullah SAW ini. Nah. Dan insyaAllah Allah sesuatu yang masyhur bagi antum semuanya. Bagaimana perjuangan mereka dalam jihad, Bismillah, dalam berdakwah, ilallah, baik, sehingga terwujudlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk Rasulullah SAW dan sampailah Islam ke negeri ini. ya yeah. Di antara sebabnya adalah dakwah siapa para sahabat Nabi, Rabbi Taala. Alhamdulillah. Baik dari sini, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ya, saya dan antum semuanya ya, sebagai tulagul ilmi, penuntut ilmu, nah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, Mengaksanakan dua di antara hukuk Rasulullah s.a.w. Menuntut ilmu syar'i al-kitab, dan sunnah. Kemudian menyebarkannya. Menyebarkannya. Dan wallahi demi Allah ikhwanam. Nah, kita semuanya berada di atas nikmat yang besar. Ya. Dan antum lebih-lebih lagi ikhwan. Ya. Di tempat ini. Ya. Sekian banyak ikhwan. Di sini banyak asyatibah. La'fawil Yang antung bisa mengambil ilmu nah, Bisa bersama-sama saling memberikan faedah Mengambil faedah ya. Di saat Sebagian orang tidak mendapatkan Yang seperti ini ya. Di saat sebagian orang tidak Mendapatkan yang seperti ini, bahkan di kota-kota Besar tidak ada yang seperti ini Ya Nah, antum kalau pergi kemana na? Ke Medan Misalnya, kota besar kan Atau ke Jakarta na? Saya kepingin mencari Pondok Darul Azzal, ya, di dekat Sindoro dan Sumbing. Dapat enggak mas? Ha? Dapat enggak di Jakarta? Dapat, tak akan dapat, Enggak percaya? Antum coba. Oh, ya. Insya Allah tak akan dapat. Ha? Antum beredar, cari, ya, silakan. Pondok Darul Azzal, di dekat Sindoro apa Sumbing. Didapatkan lagi mas Tidak didapatkan Walhamdulillah antum Di sini Dimudahkan oleh Allah SWT Di tempat yang seperti ini ya. Baik, Di umur-umur seperti Antum itu dulu nam. Mungkin kita tidak seperti Antum ya. Baik Di zaman kita mendapatkan pondok juga susah Di zaman kita belajar juga penuh dengan kesusahan Repot Walhamdulillah antum dimudahkan teman banyak, seharusnya semangat juga banyak. Asatidz As ba lafadhin juga banyak di sini. Fasilitas sudah banyak. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa antum berada di tempat yang di sini ya. Apa namanya? Antum bisa mendapatkan futuin dengan mudah, majalah dengan mudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka kewajiban kita semuanya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Dan akan semakin besar rasa syukur kita kepada Allah Ketika kita mengerti bagaimana kondisi keadaan zaman saat ini Nah Keadaan zaman saat ini Zaman fitnah ya. Zaman fitnah ya. Dan ibadah ketika dilakukan di zaman fitnah Maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik Kata Rasulullah SAW yang maknanya ya, Beribadah kepada Allah di harj yani di masa fitnah banyak pembunuhan ta hijrati ilayya seperti hijroh kepadaku yakni muncullah hal yang sangat apa? besar di masa fitnah yang seperti ini nah mungkin tidak berkepanjangan saya bisa menyampaikan kepada antum nam. sesuatu ya insyaallah ma'ruf ya dan antum ketahui bersama nam. ya tidak lain apa yang saya sampaikan Membat dan giur Hanya sekadar mengingatkan Sesuatu yang antum mengerti Sesuatu yang antum fahami Sesuatu yang antum sering dengar Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat untuk saya pribadi Awalan Dan juga untuk antum semuanya Bahwasannya kita semuanya memiliki cita-cita yang sama Yakni cita-cita untuk Berkumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di Allah Subhanahu Wa ya. Ta'ala Dan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan untuk itu ya, Harus ada pengorbanan Di antaranya adalah menunaikan hukuk Hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-imanu bih Mengimani beliau Wa mahabbatuhu Mencintai beliau Wa mahabbatu ahli baytihi mencintai ahli bait beliau wa mahabbatu ashabihi mencintai sahabat-sahabat beliau wa mahabbatu sunnatihi mencintai sunnah beliau wa dirasat sunnatihi mempelajari sunnah beliau wa nasr sunnatihi menyebarkan sunnah beliau dan ini semuanya terkumpul pada thalabul ilmi ya terkumpul hampir semuanya pada thalabul ilmi ketika berkumpul di suatu makhat, ya, coba untuk bayangkan di tempat ini, ya, keimanan, insya Allah taala terjaga dibanding ketika berada di luar tempat-tempat yang banyak fitnah, amalan soleh juga lebih terjaga, yang biasanya mungkin susah untuk sholat sunnah, susah untuk sholat jamaah di tempat ini ya, dimudahkan. Taib majalisul ilmi banyak kesempatan untuk beramal juga banyak kesempatan untuk bertanya juga banyak Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan yang sangat besar ini Dan teramat besar Bisa kita syukuri Dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Menambah nikmatnya untuk kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La'in syakartum La'azidannakum Wa la'in kafartum Inna agabi La syadid dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah. Natafi bihadal qadri subhanakallahumma wa bihamdika asyatu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.